Bidaba gaurkoan ere osteguna dugu, eta osteguna egiten oidukun bezala xe, gaurkoan ere Bidai Atala. Hector, hortegaren eskutik nora aldizkareko zuzendaria da, kai sektuaregun hon? Egon hon, Bueno, azarroan sartuta, eta dagoeneko beste Bidai proposan emat, kasu honetan Gipuzkoan? Bai, e, kasu honetan Gipuzkoako herri dotore, polita eta, eta gozoa esango benuke okeratu dugula, eh? amezketa. Uhum. eta bueno, ospetsua da bertako pertsonaie baten gatik, baina baita ere beste milaka, a, milaka aquí, baina egun gabentza bai arrasoi daude, ba amezketa aldera hor hiltzeko. Bueno, eh Leni ketabeen izan berdugu argizailoren herria dela bai, ehain eh, justu eh oraintze gitxizan da izan da mozantueguna eta hori eh, aukera paregabea izaten da argizailolen eh ba, mundu hori ezagutzeko, eh? Badakizue eh, bertako eh elizan, ba, ipintzen dituztela hildakoen eh, ba, oroimenez, horrek eh? ba, argizailolak, badakizu, eh, egurra eta eh serie eh, landuta eh, ba, egindako ba oroigarriak edo, eh? Eta horre Oso sospeitua diak, garaibatean badirudi oso itura eh zabaldua izan zala, baina bueno, gaur egun bereziki, eh, taldean egiten da. Eh, naiz eta eh, osea, pasatu dugun, m, bertako hizara euskero, eh, komenida begiratzea se askotan, e, bertan izaten dia isetuta, e, kandela berezioiek. Mm -hmm. Eta bueno, bai dugu e, Eliza, bai, esango dugu adibidez lelengo proposamenen bat ba bain eh e, osea amezketan egonda ba errigunetik urten barik eh irten gabe ba bertan bueltatxo bat egin daiteke eta ikusi merezi du ikustea Eliza E eh, Aipatu dugun eliza hori errean nazimenduan menduan eraikitzen hasiizena eta baddakisuegaraai bueno, hartan olako prozesuak eiluseak izaten zigan, e, gauza batzuk mende batean egin eta igual torreak azkenen urtean, e, edo mende batzuk geago eta bueno, amaitu ba, hamaz sarzioa mende amaitu zuten. Mm -hmm. Eta merezi du baita ere jauregia handia esaten dioten jauregia ikustea, uda etxea be bai eta jakina parlaua hamezketarraen bustoa Hori da, hori, esan behar genuen, Fernando amezkitarra, bertxolari arrontin, ez, ezaguna. Hori eh? da, eh? eta bueno, ganera eh, ahosko tradizioaren bidez eh, ba, gure egunetar dana, eta sorionez, ba, bueno, gaur egun, eh, edabideek ere, ba, Euskal Trevista bere momentoan, ba, marraski bizidunen telesaila egintzuen eta bueno ba haren bitartez ere ba nik esango nuke bere hitzala asko zabaldu dala Euskal Herri osoantzearren. Bueno, izan behar dugu 11 televistan emititzen dutela, eh. Hori da. Gia da, arrasoa. <laughs> baide baide. Bai, bai, bai. Orain 11 televistan. propaganda eingo diegu karriuda. Hori da. Eta ganera merezi duzu eh bueno gideiak, gidoiak gidoiak nikuzte oso osoenak eta oso egokia ziela erratutasbanago koldu izagir ere bi sanor tartean eta eta Bueno, ba, estu eh, alde horretatik ur urteek eh estiote bapke kalterik egin eta merezitu oraindik ere ikustea. Mm -hmm. Bueno, eta zer gehiago? Babitu, eh, oso eh, herri egokia da inguruetatik paseoan ibiltzeko, eh? Badakizue, eh, Landa herri batean gaude, hm ba serri auzuakan hemenka banatuta larreak e, basotxikiak, eh? eta horiek danak ikusteko ba badaude inguruetan 34 ibilbide atsegin, batzuk aipatuko ditugu adibidez badago aukera Pernando ama ibilbide egiteko eta, eta e, bueno ba hor bisitatualdia aldia, e, ba aipatu dugun Pernandoren bustua aparte ba bera bizi izan zan hiru baserri eh espillasaletzea asintzintziki eta patxeko borda. Hori aukera bat da. Beste bat da, eh, amezketatik larraitzera eh, joatea. Hor, eh, larraitzeko ermita ospetsura badakizua. Gerreo bueno, ba, gehiari segika, ibilbide oso oso polita eta oso atxegin egin godu, eh, desnibela undirik gabekoa, ba, o sea, herri horretatik, amezketatik batzera. Eh, zera, Beste aukera bat Ugarte eta Bedaio auzoen e, arteko ibilbidea, eh? eta e, paisajeak oso politak dira eta ganera Ugarten Eliza Romanikoa daukago esgalduse Gipuzkoan. Ba, oso ale gutxi daukago, eh, horretakoak eta Bedaion, ba, esaten dute ge, o, Bedaiorako bidean e, Gipuzkoako baserririk hondien aurkituko dogula, eh? Bedaion gurbil handi izeneko basarria. Uhum. Eta, eh, gero, bueno, ja, herria eh, ipatuta, eh, beste oso bat hau ipatu behar dugu, San Martin, eta, jakina, eh, ba, fechauetan, ba, San Martin urbilegonda, ba, ja, bertan, erromeria ingo da, jakina, eta oso eh, aukera polita da, egun hauetako eh, ospakizunak eta jatekoak eta bar, ba, bueno, San Martin aldean eh, egiteko. Hori da, eta, gero, mehaz ezarrak eta urjauziek ikusteko aukera? Hori da, hirugarren atal bat egin beharko genuke, amezketarekin, hain justu, ba, e, aralarko ateetako bat dalako. Eh? Gipuzkoako aralarko ateetako bat da, eta bertan inguruan, ba, e, tontorrospetsu batzu daude, eh? balerdi, txindoki, edo larrunarri bera, eh? baina guk honetan proposatuko doguna duguna, e, zera, beste, beste e, ibilbide bat da. Mm -hmm. eh? Eta, hain justu, mm, amezketatik abiatuta, joan gaitezke, arritzagako e, ibarrera. Eh? Eta arritzagako ibarrean e, or, aurkituko ditugu e, amazortzigarren mendeko mehatzeak, eh? mehatzeoiek mm, jakina abandonatuta daude, baina arrastoak bidean agertuko zaizkigu, eta e, bueno, ba, ikusiko dugu ganera tenetatik, eh? bagonetak, ikusiko ditugu e, e, mea e, garbitzeko lekuak eta mea eramateko tresnak, eta bar, Eta horreza parte, bertatik e, jausten dan erreka, e, arritzaga erreka hori, e, jost, erreka jauskaria daukagu. Orduan leku batzuetan jausi oso-oso politak egin ditu eta e, sasoi egokia hau da, e, e, ur e, Uriak, eh, polito inbadeu, e, uria, polito hein badu euria, eh, barra barra hein eh, leku batzuetan urjosi eh hondiak ikusiko ditugu, eh, Metro askotakoak, eh, kasu batzuetan ere 100 metrokoak izan daitezkenak. Orduan, eh, urjosiak eh, putzuak edo zinak ere badaude, eh, osea, e, er, erreka eh, horretan eta bere eh, albotik ba, sa, eh, bide bat daukagu, bide hori e, seinal estatuta dago, eta beraz ez daukagu galtzeko inongo aukerarik. Eh? Mm -hmm. Orduan, Samartin jauzotik abiatuta, mm, oso ibilbide polita daukagu, mm, arritzagako mehatze zaharrak ezagutzeko, eta baita ere, arritzagako ur jauziak ikusteko. Gehiago nahi duenak, badauka jarraitzerik, egon e, e, daugeta batetik, eta joan daiteke, ba, igaratzaldera edo enirioko, E, zera, e, larre etara, bueno, orilla norberak, eh, segun eta e, zenbat indar daukan eta gastatu nahi ditu. Mm -hmm. Bueno, eta amaitzeko nola iritsi? Bueno, ba, amezketara oi hartzundik berro eta bost kilometro dagoz, gitsi gora bera, eta, ba, ibilbiderik errazen auto zein izango litzateke, oi hartzundik eta handoain dik etolosara. Eta etolosa pasatuta gero, E, alegin, eh, bertan desbideraketa hartu behar dugu, gi 2 bat iru, -iru errepidetik 6 kilometrotan amezketan egon gobera. Baektor, ortegan nola aldizkariko zuzendaria mina minasker beste benere gurean izategatik eta hurrengo arte. Hurrengo arte bai, ondo segui.